Speranța Pista 31 Capitolul 4 Guadalajara 18 martie Italienii contatacos pe Briuega. Dacă ajungeau acolo, cădeau în spatele tuturor forțelor republicane. Guadalajara ar fi fost din nou amenințată. Armata de centru fără legătură cu Madridul, orașul aproape fără apărare, batalioanele Dimitrov, Telman, Garibaldi, André Marti. 6 februarie, fără linie de retragere. Cucerirea Trihechei și Ibarei, anihilată, campesino pierdut în pădurea asta. Batalionele Telman și Edgar André încă o dată rezistau cu îndrăjire. Batalionul Dimitrov, croați, bulgari, români, sârbi, balcanici și studenții iugoslav de la Paris, care în fața fasciștilor simțea că sunt în fața celor ce i-au ucis pe ailor, care își petrecuseră 24 de ore înjurând tancurile italiene, pândind ca la harama pădurea unde erau cuibărite, care cuceriseră un kilometru și, nebunis de furie, fusese nevoit să-l părăsească pentru alinierea frontului, care dormiseră lipiți ca muștele din cauza frigului, atacau sub de șrapnele. Unul din șefii secțiunii, Montenegran, pleca în spatele frontului răcnind. Îngrijiți-vă de posturile voastre și nu de mine, nătărăilor!" susținându-și cu brațul drept brațul său stâng fracturat, când un clonte exploziv îi capul într-un vârtej de zăpadă. Începuse din nou să ningă. Pe tot frontul, oamenii care înaintau, cu capul înfundat și mușchii pântecului încordați în așteptarea rănilor, se simțeau prinși între gluanțele de plumb ale rapnelelor și fulgii de zăpadă. La batalionul Telman nu se mai auzau decât două fraze. De haleală!" Și, mai băiete, nu există război fără victime!" Delegatul politic al companiei de mitraliere, rănit în abdomen și de rând striga. — Trimite stancurile! Trimite stancurile! De la începutul bătăliei, batalionul respinse se -a lea atac. Copacii mai aveau trunchiuri, dar nu mai aveau crenci. — Nu-i război! zbiera Sirila franco-belgien. — e sculament! Nu se mai sprăvește. Și se porni să improvizeze cântecul lui nepotolit puștile se începeau să le frigă mâinile. La Manuel, oamenilor lui Pepe le rămăseseră 750 de gulanțe, pentru o mitralieră în stare să tragă 600 pe minut. Jumătate din gulanțe fură împărțite trăgătorilor. În fața puștilor scoase din uz, cei noi plângeau de enervare. Aduceți mitraliera aici!" strigă șeful secțiunii. Când fumul primului obus se împrăștie, trupul ucis se afla pe locul pe care îl indicase tocmai cu degetul. Sosiră însă munițiile împreună cu câteva puști suplimentare. În sfârșit, un strigă se rostogolit de slușit din pădurile și din șesurile coborând spre Bruega, deși bombardamentul începuse din nou. Se înalță din măslin, din zidurile scunde, unde republicanei se încrustaseră ca niște insecte, din fermele și din câmpiile distruse. Horizontul că se întinde sub bombardamentul înverșunat al tuturor bateriilor fasciste. Soseau tancurile republicane. Atacau pe tot frontul, peste cincizeci în linie de la un capăt la celălalt al orizontului învăluit și dezvăluit de intermitența ninsorii. Cei care, sub măslinii înghețați, dormiseră dureros 20 de minute într-un somn neliniștit, cei care dormiseră înfășurați în obosăla lor și se treziseră înțepeniți, începură să alerge înapoi a ultimele roptancuri ascunse într-una de rafarele de zăpadă. La corpul a cincilea, șeful companiei întâi fu primul ucis. După câteva minute, unul din tancurile republicane explodă în flăcări, luminând sinistru un albastru câmpul acoperit de nisoare și fulgii de zăpadă atârnați în aer. surprinși acolo de un tir încrucișat de mitraliere, lungis pe burtă înapoi a buștenilor, oamenii scobeau pământul cu încărcătoarele și cu căștile, cu baioneta ar fi trebuit să se scoale, se adăposteau, se ridicau pe neașteptate o clipă pentru a-și arunca grenadele, se lungeau din nou sub mitralierele care răcâiau pământul. Din cei șase voluntari care voiau să-i aducă înapoi pe răniți, patru fură furădoborâți. Internaționalii din preașmă nu auzeau în spatele lor decât gloanțele explozive și câteodată un glas strigând. Ei, tot vă merge bine? La care altele răspundeau. Așa, așa, așa, Dar vouă! Și de desubt ca un cor desnedăjduit pe toată întinderea câmpiei. Ajutor, ajutor! Totuși la ora trei, fiind prea obosit, se adormiră. Se împărțit din nou cafea. Soldaților le era frică de frigul nopții. Sub glugile lor începeau să-și amintească de tranșele din Madrid, unde trăgeau câteodată cu dumicatul în gură, unde glumeții domesticau șoareci, unde soldații, în așteptarea obuzelor, priveau în tăcere poze de copii. Și de la harama, unde atacau în spatele tancurilor fasciste când ele nu mai aveau muniții, unde unii, răcnind, veneau să ceară urină pentru a răci mitralierelor. Niciun tank fără glonte, niciun glonte fără tank, le spunea Pepe, satisfăcut de formula lui, unor oameni care înaintau. La dreapta lui, cei din al cincilea socoteau ca aerul i încesat de gloanțe și înaintau apărați de tirul întregi artilerii, foarte bine dirijat de un ofițer spaniol. Pacifiștii din echipele de prim ajutor, cu grenadele în mână, fără brasarde, luptau cu grenadele împotriva tancurilor pentru a-și degaja răniții. Câteva în și începură internațională. Acoperite imediat cu furie de un strigăt imens dinspre partea spaniolilor și un urlet foarte scurt în zece limbi dinspre partea internaționalilor. Înaintăm! Fasciștii nu sunt sprijiniți de aviație," spuse unul din ofițerii statului major al aerului. Lorii erau la 200 de metri și se pregătea din nou să ningă. Aerodromurile lor sunt de celălaltă parte a sierei," răspunse Sembrano. E puțin probabil să poată trece." Cu brațul bandajat, nu putea pilota. Trupele italiene se aflau între Republicani și Sierra. Vargas nu spunea nimic. În mod normal, spusese unul dintre ofițeri, dacă ieșim cu avioanele, riscăm zdrobirea întregii noastre aviații. E destul să fie furtună. Nici o autoritate militară nu și-ar lua răspunderea unui asemenea dezastru. Vargas chemase ofițerul de ordonanță. Avioanele lor din Teruel pot zbura peste Sierra chiar pe vremea asta, spunea Sembrano. Nu cred că au mai rămas," răspunse Vargas. Alo, Alcala," telefonă ofițerul de ordonanță, trimiteți imediat la aerodromul 17 din Guadalajara tot ce aveți la dispoziție." Alo, aerodromul 21, trimiteți la aerodromul 17 din Guadalajara tot ce aveți la dispoziție." Alo, Sarion, trimiteți la aerodromul 18 din Guadalajara tot ce aveți la dispoziție." Dacă pierdem această bătălie," spuse Vargas, pierdem totul. La urma urmei, nu trebuie să dăm socotale pentru aviația noastră decât în fața poporului spaniol. Pentru fașciști e mai complicat. să dăm drumul. Și pentru prima dată de două luni, își puse din nou cascheta. Atacau noi veniți. Batalionul, ai cărui soldați nu fusese răncă repartizați companiilor naționale, era format mai ales din voluntarii din țările îndepărtate, sosiți de curând. Greci, evrei, sirieni din America de Nord, cubanezi, canadieni, irlandezi, sudamericani, mexicani și câțiva chinezi. Începuseră prin a trage în întâmplare. Sunt rari oamenii care nu simt nevoia să facă zgomot la prima lor bătălie. Se crezuseră răniți la primele lovituri, pentru că li se spusese că la început rănile nu dor. Despre primele gloanțe, unii afirmaseră că era ca un fulfui de păsări spaniole. Or de câte ori trăgeau, îi casca de care se izbea viziera, sau apărătoarea cefi. Tulburăs de irealitatea morților, tăcuții în fața primilor răniți, așteptaseră ordinul de atac cu același zâmbet forțat pe toate echipurile. Apoi auzise răstrigăte înăbușite, ceea ce însemna că batalionul edgar Andrei la dreapta lor, ieșea pe teren descoperit, iar ei se repeziră la vale cu grenadele înapoi a tankurilor. În extrema stângă, batalionele lui Manuel, încremeniseră din cauza unui ter de mitraliere, deplasate cu o rapiditate extraordinară, până când cavaleria maură, înarmată cu puști mitraliere, ajunse la tranșeile lor. Efectul fu imediat. Cei ce se găseau pentru întâia oară în fața puștilor mitraliere erau gata să o la goană. Dar Manuel își încadrase recruții cu dinamitori formați de PP. Aceștia știau că în fuga calului călăreții nu pot ochi și că erau apărați. Răspunseră cu grenada la primul atac. Adăpostindu-se imediat în unei mobile de cai morți, ajutați de recruții care pricepuseră și îi acum pe călăreții ce tocmai se adunau, începură să se târască sub cai pentru a căuta puștile mitraliere. Rămâneau în urmă numai recruții țărani, gata să se lupte cu oamenii, neîndrăsnind însă să ucidă niște cai atât de frumoși. În picioare, în spatele unui tank, Gartner le vorbea, atent să nu facă gesturi mai largi decât Urela. Pe tot frontul, mâinile infirmierilor se înroșiseră. Atunci, de parcă s-ar fi strecurat între zăpada albă de pe pământ și zăpada murdara a norilor, primul avion republican. Apoi, unul câte unul, ca niște milicieni răniți, ciudate, apărură vechile avioane care nu mai fusese răvăzute din luna august. Avionetele domnișorilor și avioanele de transport, poștale, avioanele de legătură, fostul orion al lui Leclerc și avioanele școală. Iar trupele spaniole le întâmpină cu un zâmbet tulbure, amintind de sentimentele lor de atunci. Când această delegație a Apocalipsului ajunse razant cu zăpada în dreptul mitralierelor italiene, toate batalionele armatei populare în așteptare primire ordinul de a înainta. Și fără a ține seama de cerul înnorat și de zăpada amenințătoare, mai întâi trei câte trei, apoi scadrile după escadilă, se izbeau de nori ca niște păsări de un tavan, coborau din nou acoperind zarea cât vedeai cu ochii. În acest orizont al bătăliei, cu un huruit care făcea căzăpada zăpada să tresalte deasupra bulgărilor de pământ și a morților, barând linia în panta șesurilor pustiite, tot atât de întunecate ca și pădurile, năvălit ca o invazie formația de luptă a 80 de avioane republicane. Jos ascunși în mantalele lor, cu capul sub o ascuțită ca a marocanilor, republicanii înaintau. Prin scama care gonea în fața avioanelor, apărea o clipă o șosea tremurătoare ce devenea o coloană motorizată italiană ce vântul bătea dinspre liniile republicane, Manien, din Orion, nu mai vedea dacă această coloană fugea din fața glugilor, din fața tancurilor isipite pe câmpile imense, din fața avioanelor, sau dacă era adusă de vânt ca nori fără de sfârșit și lumea întreagă. Și totuși, niciodată nu se simțise atât de încordată în luptă, ca și cum nori și coloane ar fi fost expresia aceleași voințe misterioase, ca și cum tunuri, fascism, uragan le-ar fi atacat la oaltă ca și cum lumea aceasta lividă le-ar fi despărțit de victorie. Un uriaș, atât de întunecat încât aviatorilor li se părea că orbiseră, se năpustea asupra avioanelor de turism cu aripile tivite cu zăpadă, care începură să tremure în goana nebunită a fulgilor ce le acopereau, ascunzându-le cerul și pământul, încercuindu-le din dreapta și din stânga, fixându-le în locul acela unde păreau neclintite pe vecie, scârțind din toate încheieturile, împotrivindu-se cu înverșulare vântului. Călăuzindu-se după o pată de un cenușiu aproape negru, Mannen văzu Orionul rotindu se cu 180 de grade. Compasul înțepenii, aparatele care indicau orizontala erau distruse. Dar, cu toate că era frig, și scoase cascheta, descoperindu-și părul, alb ca și tot ce înconjura avionul, se a spre altimetrul de asemenea distrus. Poate se prevăleau cu 300 pe oră și nu se aflau nici la 400 de metri. Nu, Eșau din nou înălțându-se. Între scamele norilor destrămându-se deasupra pământului și în înaltul cerului, marele Grönland, neted și livid într-un al doilea ocean de nori, toate aparatele militare republicane înaintau în linie, dar a încercat să clatine aripile pentru a scutura zăpada. Atenție la bombe pentru numele lui Dumnezeu! Coborând picaș, frale, da prea mare atenție. Dacă vor lupta pe nisoare, o să fie vesel, se gândi maniând. Avioanele lui risipite pe toate melagurile Spaniei, și lui risipis prin toate cimitirele, și nu în zadar, el nu mai reprezenta în fața flotei aeriene republicane reconstituite nimic altceva decât orionul extravagant, zgâlțit cu furie de uraganul de zăpadă, decât avioanele acestea derizorii scuturate ca niște frunze. Șirurile eficiente și limpeze ale glugilor sub vălmășagul norilor nu acoperau numai pozițiile italiene din ajun, ci și o epocă depășită. Mania, zgâlțit de Orion ca de un ascensor în delir, recunoștea ceea ce vedea astăzi de desuptul lui. Era sfârșitul gherilei, nașterea armatei. Campesino ieșea din pădurea lui, garibaldienii și franco-belgienii coborau în urma batalionului dombrovski, carabinierii urcau de-a lungul Tahunei. De la un capăt la celălalt al frontului, mitraliori care schimbau țeava mitralierelor se ridicau din cauza fierbințelii, secerați imediat de gloanțe. De la un capăt la celălalt al frontului înaintau tankurile, iar în urma lor soldații făceau naveta pentru a duce înapoi în pături o recoltă inepuizabilă de răniți. Un tank republican cu jumătate din șenirele lui peste hăul unei prăpăsti, se profila pe cerul înnorat. Carlic, în sfârșit șeful secțiunii de tankuri, înainta, trăgând necontenit asupra secțiunilor antitanchinamice, umbre omenești fără ochi, încovoiate, cu grenade în mână. La Teruel, Manien văzuse în trecere urmele proprietăților imense, cu taurilor nepăsători sau îndărătnici, împrășteas prin munții războiului. Aici vedea de sus urme mai puțin precise, amestecate prin zăpadă cu zidurile scunde de piatră, atacate de internaționali și de brigăzile din Madrid, acele ziduri scunde de piatră, clădite de curând, pe care le văzuse la Teruel și în sud, îndesate și scurte, încă primejduite printre urmele vechilor proprietăți imense. Își amintea de terenurile părăginite pe care nu aveau dreptul să le cultive muncitorii agricoli, gușați din cauza mizeriei. Țăranii îndrăjiți, cei ce luptau jos pe pământ, luptau pentru a înălța aceste ziduri scunde, prima condiție a demnității lor. Și peste înțelesul limbajului cult, Manie simțea în toate visele în care se zbătea de luni de zile, simplă și fundamentală ca nașterea, bucuria, durerea sau moartea, vechea luptă a lucrătorului de pe ogor, împotriva stăpânitorului ereditar. Când oriunul și flota sa învechită se întoarseră pentru a cincea oară, aviația republicană, coborâtă sub nori, ataca înaintea frontului glugilor. Aviația fascistă abia apăruse. Jos, tancurile republicane, într-o ordine de defilare ca în Piața Roșie, atacau, se întorceau, atacau din nou. Mănăstirile și bisericile din Pruega, în fundul văii, de -abia se mai un în pâclaserii unde se aprindeau bombele. Exploziile desenau acum pot coava armatei republicane împrejurul orașului. La extremitatea celor două capete se aprindă baterii gfâinde, ca niște ruguri înălțate împotriva zăpezii ce se apropia din nou. Împreunarea celor două capete însemna retragerea italiană pe tot frontul din Guadalajara. Înaintea golului care le despărța, se întindeau panouri de semnalizare, dar negura cuprindea acum totul. Imposibil să deslușești o uniformă. Dacă noaptea i salva pe italieni, ei vor contraataca spre Triuega. Orionul, clătinându-se, de altfel nu mai avea bombe, nu mai lupta. Rămânea pe cer, a de colo-colo, luptând împotriva nopții care se lăsa asupra destinului Spaniei, precum o asupra întoarcerii lui Marcelino. Dunga imensa aviației militare, la mai puțin de 200 de metri de bătălie, plutea în zigzag. Nici ea nu vedea nimic și nu pleca. Ceața se înălța mereu din valea Tahunei. De desubtul ei continua strădania sălbatică a voluntarilor, strădanie ce trebuia să confirme sau să infirme crearea armatei republicane. Iar aviația, care câștiga se poate bătălia, se rotea în loc să plece, pândind nu dușmanul, ci o victorie, uitând de aerodromele ei fără balize, fascinată în noaptea care se lăsa. Manien zbura peste vidul potcoavei deasupra unia din drumurile spre Orca, destul de lat în regiunea asta, mărginit de camioane părăsite. Pătrunse razant, cum a făcuse cu țăranul pe aerou, drumul din Teruel, și în timp ce, din greșeală, trupele republicane ciuriau aripile, cu panourile anarhistului Mera, ale carabinierilor, ale lui Campesino.